Capitolul 62 Filip nu se lăsa de bunăvoie tărât de pasiunea care îl mistuia. Știa că tot ce e omenesc e trecător și, deci, că mai curând sau mai târziu avea să înceteze. Aștepta ziua aceea cu nerăbdare, cu un dor nestăvilit. În inima lui dragostea era ca un parazit care își hrănea ființa odioasă cu sângele vieții lui. Îi absorbea atât de tare existența încât nu se mai putea bucura de nimic. Altădată era deprins cu farmecul parcului St. James și adeseori stătuse pe o bancă și privise ramurile unui copac profilate pe cer într-o stampă japoneză. Îl încetat neîncetat frumoasa tamisă cu șlepurile și docurile ei. Cerul schimbător al Londrei îi umplea sufletul de închipuiri plăcute. Dar acum frumusețea nu mai însemna nimic pentru el. Era plictisit la culme și agitat când nu se afla alături de Mildred. Uneori credea că o să-și aline supărarea uitându-se la tablouri, dar în realitate trecea prin Galeria Națională ca un turist grăbit. Nici un tablou nu-i mai provoca fior de emoție. Se întrebă dacă o să mai țină vreodată la lucrurile pe care le iubise pe vremuri. Fusese robul cititului, dar acum cărțile nu mai aveau sens pentru el. Își petrecea orele libere în fumarul clubului de la spital, răsfăind de tot felul de periodice. Dragostea asta era o tortură și el trăia o revoltă amarnică împotriva felului în care îl subjuga. Era prizonier și tângea după libertate. Uneori, când se trezea dimineața, nu simțea nimic. Sufletul lui tresărea de bucurie pentru că se credea slobod. Nu mai era îndrăgostit. Dar puțin timp după aceea, pe măsură ce se trezea de-a binelea, îi se cuibărea în inimă durerea și știa că încă nu s-a vindecat. Deși eu era un dor nebun de Mildred, o să cotea cu totul nedemnă de el. În sinea lui își spunea că nu poate fi chin mai mare pe lume decât să iubești și să disprețuiești în același timp. După obiceiul lui de a-și analiza fie ce simțământ privindu pe toate laturile și în toate amănuntele și discutând neîncetat cu el însuși, propria lui situație, ajunse la concluzia că nu se putea vindeca de această patimă degradantă decât luându-și o pe Mildred drept metresă. De fapt, ceea ce îl făcea să sufere era foamea sexuală și, dacă și-o putea satisface, se putea elibera de lanțurile intolerabile cu care era legat. Știa că Mildred nu ține câtuși de puțin la el pe planul acesta. Când o săruta cu pasiune, ea se retrăgea cu un dezgust instinctiv. Era lipsită de senzualitate. Încercase uneori să o facă geloasă povestindu-i diverse aventuri pe care le-ar fi avut la Paris, dar pe ea nu interesau deloc. De vreo două ori se așezase la alte mese din ceainărie și se prefăcuse a florta cu chelnărițele de acolo, dar Mildred se dovedise total indiferentă și vedea bine că nu se preface. Nu te-ai supărat că azi după amiază nu m-am așezat în sectorul tău, nu?" o întrebase el odată când o conducea la gară. Mesele unde servești tu erau cam aglomerate. Nu era chiar adevărat ce spunea, dar ea nu-l contrazise. Chiar dacă faptul de a fi astfel părăsită nu însemna nimic pentru ea, să se fi prefăcut măcar supărată și Filip tot ar fi fost recunoscător. Un reproș din partea ei ar fi fost un balsam pentru sufletul lui. Mie mi se pare că e o prostie să te așezi în fiecare zi la aceeași masă. Din când în când ar trebui să mai treci și pe la celelalte fete. Dar cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât se convingea mai deplin că singura cale de eliberare ar fi să o facă pe ea să cedeze pe deplin. Era idoma unui cavaler de pe vremuri, metamorfozat prin descântece magice, care căuta filtrul acela destinat să-i redea înfățișarea frumoasă și potrivită de altă dată. Philip n-avea decât o singură nădejde. Mildred ar fi vrut grozav să meargă la Paris, pentru ea ca și pentru majoritatea englezilor, Parisul era orașul veseliei și al eleganței. Auzise de magazinul Louvre, unde puteai cumpăra lucruri de ultima modă, cu jumătate din prețul pe care îl plăteai la Londra. O prietenă de ei plecase la Paris în luna de miere și-și petrecuse toată ziua la Louvre. Cât a stat acolo împreună cu bărbațul, nu s-au culcat niciodată înainte de șase dimineața. Mai la Moulin Rouge, mai în altă parte, Dumnezeu știe ce au făcut. Lui Filip nu-i păsa dacă cedarea în fața dorințelor lui avea să fie pentru ea doar prețul pe care îl plătea împotriva voinței ei pentru a-și împlini visul. Nu-i păsa în ce condiții avea să-și satisfacă pasiunea. Ba chiar îi trecuse prin minte și ideea nebunească melodramatică de-a o droga. Sperând să-i stârnească simțurile, o îndemna adeseori cu băutura, dar lui Mildred nu-i plăcea vinul. Și cu toate că era încântată dacă el comanda șampanie pentru că era de bon ton, nu bea niciodată mai mult de o jumătate de pahar. Îi plăcea să lase neatinsă cu plină ochi. Așa-ți voi dovedi rangul în fața chelnărilor," zicea ea. Filip alese un prilej când Mildred se arătase neobișnuit de prietenoasă. El avea un examen de anatomie la sfârșitul lui martie. O săptămână mai târziu venea Paștele, când Mildred urma să capete trei zile complet libere. Ea spune, ce-ar fi să vii cu mine la Paris în zilele alea?" îi propuse el. Ne-am distra grozav." Vai, dar ce îți dă mâna? Trebuie să coste o avere." Filip se gândise la asta. Avea să coste cel puțin 25 și cinci Pentru el era o sumă mare, dar era gata să cheltuiască cu ea și ultimul gologan. Ce contează asta?" — Hai, spune că vii, draga mea. Mă întreb ce să mai urmeze după aceea. Nu mă prea văd eu plecând cu un bărbat cu care nu sunt căsătorită. Cum poți să-mi propui una ca asta? Dar ce contează? Începu să turuie despre lumina strălucitoare de pe Rudolape și despre folie berger cu culorile ei care-ți luau ochii. Îi descrise Louvre-ul și magazinul Bon Marché. Îi vorbi despre cabaretul de unean, despre barul ABI și despre diferitele localuri de ochiate pe care le frecventează străinii. Îi înfățișă în nuanțe vii acea parte a Parisului pe care el o disprețuia. Insistă foarte mult să o facă să accepte propunerea lui. Știi, tu spui că mă iubești, dar dacă m-ai cu adevărat, ai vrea să mă iei de nevastă. Niciodată nu mi-ai cerut mâna." Bine, dar știi că n-am destui bani." La urma urmei sunt abia în anul întâi și o să mai treacă șase ani până când se pot câștiga măcar un gologan. A, să știi că nu te țin de rău, nu m-aș mărita cu tine nici dacă mi-ai cere în genunchi. Se gândise el adeseori la căsătorie, dar se cam codea să facă un asemenea pas. La Paris auzise uneori opinia că mariajul e o instituție ridicolă înființată de burtă verzi. De asemenea știa că o legătură permanentă l-ar duce de râpă. Instinctele lui erau mic burgheze și îi se părea un lucru îngrozitor să ia de nevastă o chelnăriță. O soție de rând avea să-l împiedice să-și facă o clientelă ca lumea și, pe urmă, banii pe care îi avea abia îi ajungeau până în momentul în care își lua diploma. Chiar dacă n-ar fi avut copii, tot nu-și putea întreține soția. Își aminti de Cronșov, legat pe viață de o floarță șleampătă și se scutură speriat. Prevedea ce avea să ajungă Mildred cu ideile ei de calică cu lustru și cu mintea ei meschină. Era imposibil să se însoare cu ea, dar această hotărâre o lua numai cu rațiunea. Simțea că orice s-ar întâmpla trebuia să o aibă și dacă nu putea avea fără să o ia de nevastă, avea să facă și acest pas. Iar viitorul să-și poarte singur de grijă. Asta putea să-l ducă la un dezastru în cele din urmă, dar lui nu-i păsa. Când i se strecura o idee în cap, îl obseda. Nu se mai putea gândi la altceva și avea o capacitate neobișnuită de a se convinge singur că ceea ce dorește e rezonabil. Se trezi că răstoarnă unul după altul toate argumentele înțelepte pe care și le făurise împotriva căsătoriei. În fiecare zi descoperea că e tot mai subjugat de Mildred și dragostea lui nesatisfăcută devenea amară și neîndurătoare. Pe cuvântul meu de onoare că dacă mă însor cu ea... O fac să plătească pentru toate suferințele pe care le-am îndurat," își spuse el. În cele din urmă nu mai putu suporta chinul. Într-o seară, după ce lua sărăcina în micul restaurant din Soho, la care se duceau acum adesea, Filip deschise discuția. Ascultă, de ună când ai spus că n-ai vrea să te măriți cu mine dacă te-aș cere de nevastă. Vorbei serios?" Da, de ce nu?" Pentru că eu nu pot trăi fără tine. Vreau să fii tot timpul cu mine." Am încercat să mă eliberez de această idee, dar văd că nu pot. Acum știu precis că nu o să-mi o pot scoate din cap. Vreau să te măriți cu mine. Mildred citise prea multe romane ieftine ca să nu știe cum să primească o asemenea ofertă. Vai, Filip, îți sunt grozav de recunoscătoare. Propunerea ta mă măgulește foarte mult. Îl lasă prostiile. Vrei să te măriți cu mine, nu? Crezi că o să fim fericiți? Nu, dar ce contează? Cuvintele îi scăpare de pe buze aproape fără voia lui. Avură darul de a o surprinde. Dom'le, da știu că ești ciudat. Atunci de ce vrei să te însori cu mine? De unezi ai spus că n-ai destui bani. Cred că mi-a mai rămas cam o mie de lire. Doi oameni pot trăi cam la fel de ieftin ca și unul singur. Ne ajunge ca să ne întreținem până miau iau eu diploma și până scap de practica de la spital, și după aceea pot să capăt un post de asistent medical. Va să zic că nu se poți câștiga nimic timp de șase ani. Ar însemna că o să avem cam patru lire pe săptămână din care să trăim până atunci, nu? Nu, cam trei și ceva, că mai am de plătit și taxele. Și ca asistent medical cât ar fi să câștigi? Trei lire pe săptămână. Vrei să spui că trebuie să muncești atât amar de vreme și să cheltuiești o mică avere pentru ca la sfârșit să câștigi trei lire pe săptămână? Cât despre mine nu prea văd că aș duce-o mai bine decât acum. Filiptă cu o clipă. Va să zică nu vrei să te măriți cu mine, întrebă el cu glasul îngroșat de emoție. Toată dragostea mea nu înseamnă nimic pentru tine. Bine, dar în lucruri dintre astea omul trebuie să se mai gândească și la el. N-aș avea nimic împotriva căsătoriei, dar nu vreau să mă mărit dacă nu o s-o duc mai bine decât acum. Nu văd ce rost ar avea. Dacă ai ține la mine, nu te-ai mai gândi la toate astea. Poate că nu. Filip tăcu, bă un pahar de vin, întrucât simțea că se înneacă. Îi uită-te la fata aia care iese acum, zise Mildred. Blanurile alea le-a luat de la magazinul Bon Marché din Brixton. Le-am văzut în vitrină ultima dată când m-am dus acolo. Filip rânji. Ce te tot râzi?" întrebă ea. Așa este?" Și tocmai am zis lui că nici în ruptul capului n-aș cumpăra un lucru din ăsta care a stat în vitrină ca să știe toată lumea cât a costat. Nu te înțeleg deloc. Întâi mă întristez cumplit și, apoi cât ai zice pește, încep să vorbește despre niște fleacuri care n-au nimic de a face cu problema noastră. Ești rău cu mine?" Răspunse ea mâhnită. N-am putut să nu observ blănurile alea, fiindcă-i ziceam lui tantii, mă doare în cot ce ai zis lui tantita. O întrerupse el nervos. Te-aș ruga să vorbești mai frumos când ești cu mine, Filip. Știi că nu-mi plac cuvintele astea. Filip zâmbi puțin, dar privirea lui era sălbatică. Rămase tăcut o vreme. O privi somorât, o ura, o disprețuia și o iubea. Dacă aș avea măcar un dram de minte, n-aș mai veni să te văd niciodată," zise el în cele din urmă. De-ai ști numai cum mă disprețuiesc din tot sufletul pentru că te iubesc." Nu-i deloc drăguț din partea ta să-mi spui una ca asta," îi răspunse Iabo sunflată. Știu că nu e," râse el. Hai să mergem la pavilion." asta e foarte caragios la tine, că încep să râs tocmai când nimeni nu s-ar aștepta la așa ceva." Și dacă eu te fac așa nefericit, de ce vrei să mă duci la pavilion? Eu eram gata să plec acasă. Pur și simplu pentru că sunt mai puțin fericit cu tine decât când sunt departe de tine. Tare aș vrea să știu ce gândești cu adevărat despre mine." Filip scoase un hohot de râs. Draga mea, dacă ai ști cu adevărat, nu mi-ai mai vorbi în viața ta."